Вітаємо вас і ласкаво запрошуємо на урок канадської англійської мови Урок англійської мови від Канадського міжнародного радіо У сьогоднішній програмі ви матимете змогу вивчати англійську мову І водночас дізнатися дещо про канадський бізнес Мене звати Григорій Гладій, а зі мною в студії є діловий експерт Канадського міжнародного радіо Крейг Меклін Привіт Крейг А яка тема нашої сьогоднішньої програми? Ми будемо говорити про те, як можна подвоїти гроші на фондовій біржі. А чи це легко зробити? Будьмо оптимістами. Припустимо, якщо я вам скажу, що в мене є зайві гроші для інвестування на біржі. Я хочу подвоїти цю суму в короткому часі. You want to make a quick killing A quick killing Буквально швидкий забій Це непогано Так, якщо я хочу зробити quick killing Я хочу заробити багато грошей у дуже короткому часі The fast way to make money on the stock market Is through something we call options Options У буквальному перекладі Options означає опціон option. That's right. Here is how the option market works. You buy an option to sell or buy a specific stock at a set price sometime before a set date. Those dates are standard, and the longest option contract you can buy in Canada is nine months. Ви купуєте Тобто право продати чи купити Специфічну акцію пораніше встановленій ціні Інколи навіть перед визначеним терміном right. Чи ці дати стандартні? Yes, Отже, як можна заробити гроші, купуючи або продаючи опціони? На біржі акції продаються по 20 доларів кожна ви придбали опціон, згідно з яким упродовж наступних трьох тижнів ви можете придбати певну кількість акцій по 19 доларів за кожну. You pay 2 per share for the на біржі ціна акції становить 20 доларів. Ви купили опціон, який дає вам право придбати певну кількість акцій по 19 доларів кожна, впродовж наступних трьох тижнів. Отож, ви платите за опціон, тобто право вибору, по 2 долари за кожну акцію. 23 3 і ви кажете, що коли підвищиться вартість акції по 23 долари упродовж наступних трьох тижнів, це означає, що ви подвоїли ваш вклад. Як? Remember that you only paid dollars per share for the option. Це так. Well, to make your profit, you exercise your option to buy the 10 shares at 19 dollars each. Ви користуєтесь правом купити 10 нових акцій по 19 доларів кожна. Тоді ви негайно продаєте їх на біржі по 23 долари за кожну акцію Таким чином ви матимете прибуток Ви заплатили за опціон на, на одну акцію тільки 2 долари Щоб мати прибуток, ви скористалися із правом придбати акції по 19 доларів за кожну Тоді ви негайно продаєте акції на біржі по 23 долари за одну The difference between what you paid for the shares and what you sold them for is $4 per share. And since you paid only $2 per share for the option, you have doubled your money. Так ви подвоїли свій вклад. For every $2 you invested, you received $4. Я розумію. Різниця між сумою, яку ви заплатили за акцію, і сумою, отриманою за її продажі, становить 4 долари за одну акцію. А тому, що ви заплатили лише 2 долари за право вибору, опціон, ви подвоїли ваш вклад. За кожні 2 долари, які ви інвестували, ви отримали 4 долари. That's it. Now you are ready to make a killing in the options market. Я готовий, щоб make a killing. Ви слухаєте урок канадської англійської мови, урок англійської від Канадського міжнародного радіо. Мене звати Григорій Гладій. Options market є темою розмови із Крегом Мекліном, фінансовим експертом Канадського міжнародного радіо. А зараз пропонуємо зробити огляд кількох ключових для капіталовкладників термінів. Я наведу кілька слів українською мовою, а ви перекладіть їх на англійську. Будь ласка, виразно і голосно вимовляйте ці слова. Як буде по-англійськи? інвестувати. Інвестор, акція, фондова біржа, опціон, прибуток. Bytок. Craig, будь ласка, перекладіть на англійську мову наступне слово. «інвестувати». Invest. I'll spell that. I-N-V-E-S-T. You invest your money. Investor. Investor. I-N-V-E-S-T-O-R. An investor invest his or her money. Then he has an investment. I-N-V-E-S-T, M-E-N-T. Actia. Share, S-H-A-R-E. Shares are an investment. Option. Option. O-P-T-I-O-N. Investors can make a profit with options. Це наступний термін. Прибуток. Profit P R O F I T. Profit. Every investor wants to make a profit. Прибуток. Loss L O S S. No one wants to make a loss. And unfortunately, you can make a loss with options. You can lose your investment. Яким чином? If the share price drops below the price you would pay under the option agreement. Коли вартість акції впаде нижче ціни, яку ви заплатили б у рамках опціону. це починає ускладнюватися. Okay. $20. $19 $19 3 і за це право вибору, за опціон, треба заплатити по 2 долари за кожну акцію. Right, and you will lose this 2 a share if you don't buy the shares in 3 weeks time. Ви втратите ці 2 долари, які ви заплатили за опціон на одну акцію, якщо протягом наступних трьох тижнів ви не купите акції. На це ви маєте всього 3 тижні. But at the end of the 3 weeks, the price is 15 a share. Do you want to pay $19 for a $15 share? Hmm, no, no. Of course not. So you don't make a profit, and you lose the money you paid for the options. You lose the money you paid for the options. Yes, you make a loss, a big fat loss. Hmm, big loss. But I want to make big money, a big fat profit. Yes, every investor wants that, a big fat profit that profit. А before we continue, I have a tip on business etiquette for our listeners. A tip. Правда. Порада нашим слушачам стосовно правил поведения в бизнесе. A tip on business etiquette for our listeners when someone asks, how are you do not tell them all about your health problems <laughs> коли хтось запитує у вас how are you яксемайте не розповідайте їм про всі свої проблеми зі здоров'ям слова how are you це широко вживаний вислів у ритуалі вітання They are not a for on your Вислів цей не слід сприймати як прохання про детальну інформацію стосовно вашого здоров'я. Що ж, яка правильна відповідь на запитання how are you? The correct answer is fine, thank you? Fine, thank you. Дякую. Добре. А коли ви не почуваєтесь добре? it doesn't matter unless you are likely to fall down dead within the next few minutes the answer is always fine thank you ha, якщо ви не збираєтесь помирати через кілька хвилин то єдина правильна відповідь це fine thank you а коли ви дійсно почуваєтесь дуже погано in that case when you are asked how are you you may answer not too bad not too bad не погано чи це викликає співчуття вас? No, the likely response to your statement not too bad will be that's good. Дозвольте перевірити, чи я правильно зрозумів. Вас запитують: How are you? Ви на порозі смерті, і замість того, щоб відповідати fine, thank you, ви повинні сказати not too bad, а у відповідь чуєте that's good. That's right. Let's go over that tip again. Зараз давайте ще раз розглянемо цей тип. When someone asks how are you?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 Не урок канадської англійської мови Урок англійської від канадського міжнародного радіо Ми говорили про options І про фондову біржу Перед закінченням уроку задамо ще кілька запитань Будь ласка, Крейг Правда це чи неправда? Біржа опціонів, options це один із найшвидших способів заробити на фондовій біржі. Друге запитання – правда чи фальш? Що майже неможливо втратити гроші, коли вкладаєте капітал за посередництвом опціону? Ви маєте кілька хвилин, щоб обміркувати ваші відповіді. Перше запитання. Правда чи неправда? Біржа Options – це один із найшвидших способів заробити гроші. А яка відповідь, Крейг? The answer is true. By using options you can double your money in weeks or even days. Так, це правда. Користуючись Options, можна подвоїти інвестицію протягом кількох тижнів, а то й днів. А друге запитання, правда це чи неправда, що майже неможливо втратити гроші на опціонній біржі? Крейг? На жаль, це не відповідає правді. На опціонній біржі гроші так само легко втратити, як і легко їх заробити. Ну, ось і все на сьогодні. Запрошуємо приєднатися до нас наступного разу для дальшого вивчення канадської англійської мови від Канадського міжнародного радіо.